38. fejezet Memphisben mindenki a tárgyalásról beszélt. Egyesek Asher tábornokot már is a leghitványabb árulónak tartották. Suti bátorságát és Pászer bíró bölcsességét dicsérték. Pászer szívesen kikérte volna Branir tanácsát, de a törvény szerint az ügy lezárásáig nem beszélhetett az esküttekkel. Hirtelen tucatjával kapta meghívásokat, de nem fogadta el őket, ki sem mozdult otthonról. Egy hét sem kell, és szutíjék visszatérnek annak a felderítőnek a holttestével, akitására megölt. A tábornokot halára ítélik, szutit előléptetik, és ami a legfontosabb, az összeesküvés meghiúsul, és egyiptom megmenekül a veszélytől, amely egyszerre leselkedett rá a határain innen és túl. Még ha Sesi ki is csúszik a hálóból, a célt elérik. Pászer nem hazudott Noferetnek. Nem múlt el perc, hogy ne gondolt volna a lányra. Még a tárgyalás alatt is noferet arcát látta maga előtt. Minden egyes szóra összpontosítania kellett, nehogy véletlenül révületbe essen. Az égi vasat és az ácsbárdot a főbíró gondjaira bízta, aki rögtön átadta azokat Ptach főpapjának. A vallási vezetőkkel tanácskozva ki kell deríteni, hogy honnan származhat a kincs igen csak különösnek találta, hogy senki sem tett feljelentést az eltűnése miatt. Abban biztos volt, hogy csak is egy gazdag és jelentős szentélyben őrizhettek ilyen rendkívüli és drága holmit. Pászer három pihenőnapot adott Jarrottnak és Kemnek. Az írnok azonnal hazasietett, ahol újabb vihar volt kitörőben, mert a lánya nem volt hajlandó zöldséget enni, csak süteményeket tömött magába. Jarrott elnézte ezt a szeszélyét, a felesége viszont nem. A nubiai nem hagyta magára a pászert. Egyáltalán nem volt szüksége pihenésre, és felelősnek tartotta magát a bíró biztonságáért. Jól lehet a bírók érinthetetlenek, úgy gondolta nem árt az óvatosság. Így aztán, amikor a borotvált fejű pap be akart lépni a bíró irodájába, Kemmel találta magát szemközt. Üzenetet hoztam pászert bírónak. Majd én átadom. Csak neki mondhatom el. Várjon. Noha fegyvertelen, sovány ember volt a küldönc, Kemnek rossz előérzete támadt. Egy pap akar beszélni magával. Legyen óvatos. Már megint veszélyt szimatól. Legalább a páviánt tartsa itt magával. Ahogy akarja, Kem. A pap belépett, Ken pedig az ajtó előtt várakozott. A pávián közönyösen hámozgatott egy dumpálmadiót. Pászerbíró, holnap hajnalban várják önt Ptáh népének nagykapujánál. Ki kíván velem találkozni? Ennyi az üzenet, amit rám bíztak. Miért? Ismétlem, ennyi az üzenet. Kérem, borotválja le az egész testét, gyakoroljon önmegtartóztatást, imádkozzon, emlékezzen meg az ősökről. Bíró vagyok, és nem is akarok pap lenni. Érkezzen pontosan, az istenek óvják. A borbély természetesen Kem felügyelete alatt végezte pászer borotválását. Na, most már sima a feje, mint egy tojás. Méltó, hogy belépjen a rendbe. Elveszítünk egy bírót, és nyerünk egy papot? Fő a tisztaság. Az előkelőségek ugye rendszeresen simára borot váltatják magukat. Igaz, most már önből is nagy ember lett. Ez már tetszik nekem. Memphis utcáin másról sem beszélnek. Ki más merte volna szembe támadni a mindenható ásért. Az emberek nyelve megoldódott. Senki sem szerette a nagy hőst. Azt beszélik, hogy kínoszta az újoncokat. Tegnap még istenítették, ma sárba tiporják. Néhány óra elég volt, hogy Asher élete fenekestül felforduljon. Képtelennél képtelenebb plegykákat kezdtek terjeszteni róla. Pászer levonta magának a tanulságot, az emberi aljasság elől nincs melekvés. Ha nem áll papnak, folytatta a borbély, akkor bizonyára egy szép hölgyhöz igyekszik. Sokan szeretik a simára borotvált férfiakat, akik papnak látszanak, vagy azok is. Ő nem mintha tilos lenne a papoknak a szerelem, de a hölgyek szemében érdekesebbé teszi őket az, hogy szemtől szemben látják az isteneket. Van egy jóféle jázminból és lótuszból készült illatszerem, amelyet Memphis leghíresebb gyártójától vettem. Több napig jószagú maradt tőle a bőre. Pászer beleegyezően bólintott. A borbé így legalább mindenütt elterjeszti majd, hogy Memphis rendíthetetlen bírája egy hölgynek akar tetszeni. Már csak a kiválasztott neve lesz rejtély. Végre elment a szószátyár borbély. pedig leülhetett, hogy elolvasson egy mát istennőről szóló szöveget. Mát, a tisztelt ős, az öröm és a rend forrása. A fény lánya, aki maga is fény. Kiáll amellett, aki kiáll érte. Pászer azt kérte tőle, hogy tartsa meg az életét az egyenes úton. Kevéssel hajnal előtt, amikor Memphis még csak ébredezett, passer jelentkezett Ptah templomának nagy bronzkapujánál. Egy pap vezette az épülethez, amely még sötétségbe burkolózott. Kem hiába próbálta lebeszélni arról, hogy eleget tegyen a különös meghívásnak. Pászer nem volt elég magas rangban ahhoz, hogy egy templomban nyomozhasson, de úgy tűnik, egy pap mondani akar neki valamit az égívasról és az ácsbárdról. Pászer először járt a templom belsejében. A profán világtól magas falak választották el azokat az embereket, akik fenntartották az isteni erőt és biztosították az áramlását, hogy ne szakadjon meg a kapcsolat az emberiség és a teremtő hatalmak között. A templom persze gazdasági központ is volt, műhelyeivel, pékségeivel, mészárszékeivel, raktáraival, amelyekben a királyság legjobb mesterei dolgoztak. A templom első, nagy, fedetlen udvarába a legfontosabb ünnepek alkalmával beléphettek az előkelőségek, ám azon túl a titkok birodalma kezdődött. A kőkerté, amelyben az embernek már nem kellett fölemelnie a hangját ahhoz, hogy hallhassa az istenekét. Pászer vezetője végigment a fal mentén egy kis ajtóig, amelyen részkerék volt. A kereket elforgatva megnyitották a víz útját, amellyel megmosták az arcukat, a kezüket és a lábukat. A pap megkérte pászert, hogy várjon a sötétben egy oszlop sor előtt. Fehér gyolcsruhás szerzetesek jöttek elő a tóparti házaikból, hogy vizet merítsenek a reggeli rituális mosdáshoz. Aztán zöldséget és kenyeret vittek az oltárokra, Miközben a Főpap a Fáraó nevében meggyújtott egy lámpást, feltörte az Isten szobrát rejtő fülke pecsétjét, tömjént füstölt, és azt mondta, Ébredj békében! Mint ahogy ugyanekkor ugyanezt mondta a többi főpap is Egyiptom templomaiban. A belső templom egyik termében kilenc férfi gyűlt össze. A vezír, a törvény letéteményese, a kettős ezüstház elöljárója, a csatornák és víztározók igazgatója, az írások előjárója, a mezők felügyelője, a titkos megbizatások igazgatója, a kataszteri írnok és a király intézője alkotta a nagy Ramszes kilencfős baráti tanácsát. Minden hónapban összeültek ezen a titkos helyen távol az irodájuktól és a beosztottaiktól. A szentély békéje biztosította számukra a gondolkodáshoz szükséges nyugalmat. Úgy érezték, hogy egyre súlyosabb teher nehezedik a vállukra, amióta háró kiadta szokatlan parancsait, mintha csak Egyiptom veszélyben forogna. Kinek-kinek módszeres vizsgálatot kellett tartania, hogy megbizonyosodjon közvetlen munkatársai becsületességéről. Ramszes gyors eredményeket követelt. A legkisebb szabálytalanságot és lazaságot sem volt szabad eltűrni, és el kellett bocsátani az alkalmatlan tisztviselőket. A kilenc barát mindegyike azt tapasztalta a fáraóval folytatott legutóbbi beszélgetésein, hogy az uralkodót nyugtal valami. Az egész éjszakán át tartó tanácskozás végén a kilenc barát éppen elköszönt egymástól, egy pap súgott Badjai vezírnek pár szót, és a vezír az oszlopos terem bejáratához indult. Köszönöm, hogy eljött, párszer bíró, a vezír vagyok. Pászert már a hely fensége is lenyűgözte, hát még a magas méltósággal való találkozás. A kis Memphisi bíró számára hatalmas megtiszteltetés volt, hogy négy szem közt találkozhatott Badzsely vezírrel, akinek a legendás szigorától mindenki félt. A hosszúkás, merev arcú Badzsely Pászernál is magasabb volt, fátyolos, rekettes hangon beszélt. Szavai ridegen, szinte nyersen hangzottak. Titokban akartam találkozni önnel, ezért hivattam ide. Ha úgy gondolja, hogy a törvény ezt nem engedi meg, akkor távozhat. Hallgatom. Tudatában van annak, hogy milyen fontos pert vezet? tábornok jelentős személyiség, de azt hiszem bebizonyítottam, hogy visszaélt a hatalmával. Bizonyos ebben? Szuti tanúvállomása egyértelmű. Szuti a legjobb barátja, ugye? Igen, az, de a barátságunk nem befolyásolja az ítéletemet. Megbocsáthatatlan lenne, ha hibázna. Úgy gondolom, hogy sikerült megállapítanunk, mi történt. Erről nem az esküdteknek kell dönteniük. Meg fogok hajolni az esküdtek döntése előtt. Ön Pert indított Asher tábornok ellen, és ezzel az ázsiai védelmi politikánkat is megkérdőjelezte. Lehet, hogy a csapataink nem fognak olyan elszántan harcolni, mint eddig. Ha az igazság nem derült volna ki, ennél sokkal nagyobb veszély fenyegetni az országot. Próbálta valaki akadályozni a nyomozásban? A hadsereg próbált tévútra terelni, és biztos vagyok abban, hogy több gyilkosság is történt. Az öt veterán? Az öt veterán erőszakos halállal halt meg, három gízában, a két túlélő pedig a saját falujában. Ez szilárd meggyőződésem. A nyomozást a kapu főbírájának kell folytatnia, de... De... Pászer habozott hiszen a vezírrel állt szemben. Nem beszélhet meggondolatlanul, mert az végzetes lehet a számára. Viszont a hallgatása felérne egy hazugsággal. Bárki próbálta is eddig megtéveszteni Badzselyt, hamarosan elveszítette az állását. De úgy érzem, hogy nem fogja a szükséges kitartással vezetni a nyomozást. Talán azzal vádolja Memphis legfőbb bíráját, hogy nem alkalmas a feladatára? Úgy érzem, hogy rest harcolni a sötétség ellen. A tapasztalatainak köszönhetően túl sok nyugtalanító következményét látja előre egy-egy dolognak, ezért inkább hátra marad, sem hogy ingoványos területre tévedjen. Szigorú szavak ezek. Úgy gondolja, hogy a főbírót megvesztegették? Csupán arról van szó, hogy fontos személyiségekkel áll összeköttetésben, és nem szeretne a kedvük ellentenni. Ez meglehetősen távol áll az igazságszolgáltatás eszméjétől. Valóban magam is mást értek igazságszolgáltatás alatt. Ha Asher tábornokot elítélik, fellebbezni fog. Ez jogában áll. Bármi legyen is az ítélet, a kapu főbírája nem fogja elvenni magától ezt az ügyet, és magát fogja megbízni a további nyomozással. Engedelmével ezt kétlem. Rosszul teszi. Én utasítottam erre. Teljesen tisztán akarok látni, pászerbíró. bíró. Suti tegnap este megérkezett, tájékoztatta Kem Pászert. – És hogy, hogy nincs itt? – kérdezte a bíró elképetten. – Nem hagyhatja el a kaszárnyát. – Hát ez nincs joguk ott tartani. Pászer a központi kaszárnyába sietett, ahol az írnok fogadta, aki a kutatóosztagot vezette. – Magyarázatot követelek! Elmentünk a Tetszín helyére. Szuti hadnagy felismerte a helyet, de hiába kerestük a felderítő holtestét. Ezért jónak láttam letartóztatni szutti hadnagyot. Amíg a per nincs lezárva, addig ezt nem teheti meg. Az írnok elismerte, hogy pászernek igaza van. Azonnal el is engedték Szutit. A két barát megölte egymást. Bántottak? Ugyan? Az utitársaim meg voltak győződve arról, hogy Asher bűnös. A kudarc teljesen elkeserítette őket. De azt a barlangot teljesen feldulták mielőtt odaértünk volna. Minden nyomot eltüntettek. Pedig titokban tartottuk, hogy mire készülünk. Aser és az emberei elővigyázatosak. Én pedig ugyanolyan naív vagyok, mint te, pászer. Látod, mi ketten nem fogjuk legyőzni őket. Először is még nem veszítettük el a pert. Másodszor felhatalmaztak, hogy folytassam a nyomozást. Másnap folytatódott a bírósági tárgyalás. Pászer szútit szólította a bíróság elé. Számoljon be arról, hogy mit talált a kiküldött osztag a büntet helyszínén. Megesketett tanúk jelenlétében megállapítottam, hogy a holttest eltűnt, a helyszínt pedig feldulták. Nevetséges, fakadt ki Asher. A A haddagy kitalált egy mesét, és most megpróbálja igazolni tartja a vágyait, szuti hadnagy. Igen, láttam, hogy Asser tábornok megkínzott és meggyilkolt egy egyiptomi katonát. Na, akkor hol a tettem? kérdezte gúnyosan a vádlott. Maga gondoskodott róla, hogy eltüntessék. Én, az ázsiai hadsereg tábornoka, ajas gonosztevő lennék. Ki el ezt a gyajkamesét. Másként is lehet magyarázni a történteket. Lehet, hogy a hadnagy játszott össze a beduinokkal, és ezért szabadult meg a felettesétől. Lehet, hogy a hadnagy a bűnös, és ezért vádaskodik, hogy önmagát mentse. Bizonyíték hiánya a vád visszahull a vádlóra. Ezért követelem, hogy a hadnagy részesüljön megfelelő büntetésben. Sutike keze őrkölbeszorult. A tábornok bűnös, és ezt tudja is. Hogy meri okítani a csapataink legjobbjait? amikor saját kezüleg gyilkolta meg az egyik emberét, és a saját katonáit vezette csapdába. Az eskütteket nyilván szórakoztatják ezek az esztelenségek. Ha így haladunk, még én leszek az egyiptomi hadsereg mészárosa, mondta Aser halkan. Maga biztos mosolyával elnyerte az egybegyűltek rokon szemvét. Súti eskü alatt val, emlékeztetett rá pászer. Maga is elismerte tábornok, hogy jó katona. Fejébe szállt a dicsőség. Az, hogy a holttest eltűnt, nem teszi semmissé a hadnagy tanúvallomását. Hát abban csak egyetért velem bíró, hogy meglehetősen rontja a hitelét. Én is eskü alatt vallok. A szavam talán ér annyit, mint szutié. Ha tényleg szemtanúja volt egy gyilkosságnak, téved a gyilkos kilétét illetően. Amennyiben itt helyben bocsánatot kér, hajlandó vagyok elfelejteni ezt a pillanatnyi elmezavazát. A bíró a panaszoshoz fordult. Szuti hadnagy, elfogadja ezt a javaslatot? Amikor megmenekültem a halál torkából, megesküdtem, hogy elítéltetem ezt az alávaló gazembert. se ügyes, sikerült elérnie, hogy kételkedjenek és gyanakodjanak. Most pedig azt ajánlja, hogy tagadjam meg önmagam. Az utolsó leheletemig kifogok tartani az igazság mellett. Ezzel az elvakult őrültel szemben én, Asher tábornok, a fáraó jobboldali zászlóvívője, kijelentem, hogy ártatlan vagyok. Szuti legszívesebben megfojtotta volna a tábornokot. Pászer parancsoló tekintete hatására azonban igyekezett uralkodni magán. – A jelenlévők közül kíván valaki szólni? – a közönség hallgatott. – Akkor felkérem az esküdteket, hogy döntsenek. Az esküdtek a palota egyik termében gyűltek össze. A bíró elnökölt, de nem volt joga befolyásolni őket. A szerepe annyi volt, hogy megadta a szót, intette azokat, akik esetleg hajba kaptak volna, és biztosította a bíróság méltóságát. Elsőnek Moszél kért szót. Tárgyalagos volt és visszafogott. Egy-két részletben pontosították, amit mondott, aztán jelentősebb változtatások nélkül elfogadták a következtetéseit. Nem tett bele két óra, és pászer már diktálhatta is járrotnak az ítéletet. Kádás fogorvos bűnösnek találtatott hamis tanúzás vétkében. Ám a hazugsága nem tekinthető súlyosnak, ezért valamint ragyogó orvosi múltjára és idős korára való tekintettel arra ítéljük, hogy egy hízott ökröt adományozzon a templomnak és száz zsák búzát a kaszárnyának, amelynek rendjét megzavarta az alkalmankodásával. A fogorvos megkönnyebbülten fölsúhajtott. Kádás fogorvos óhajt fellebbezni vagy elfogadja az ítéletet? A megszólított felállt. Elfogadom, Pászerbíró. Se sívegyészt, semmilyen büntetés sem sújtja. A kis fekete bajszú ember közönösen hallgatott. Még egy halvány mosoly sem futott át az arcán. A tábornokot az esküdtek bűnösnek találták két adminisztrációs hiba elkövetésében amelyek érdemben nem befolyásolták az ázsiai hadsereg működését. Ráadásul az esküdtek a felhozott kifogásokat is elfogadták, tehát egyszerűen csak figyelmeztetik a tábornokot azért, hogy hasonló hanyagság ne forduljon többi elő. Az esküdtek arra a véleményre jutottak, hogy a gyilkosságot nem lehetett megfelelően rekonstruálni. Asser tábornokot tehát jelenleg nem tartják árulónak és gyilkosnak, Viszont szuti hadnagy vallomása sem tekinthető rágalmazásnak. Mivel több alapvető részletet homály fed, az esküdtek nem tudtak egyértelműen állást foglalni az ügyben. A bíróság ezért a nyomozás folytatását kéri, hogy minél hamarabb kiderüljön az igazság.